Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 7. Cum să simpatizați cu oamenii Majoritatea oamenilor vor ca ceilalți să simpatizeze cu ei sau cu interesele lor și să se simtă înțeleși. Tehnica simți, am simțit, a descoperit atinge acest scop și îi face pe oameni să aibă încredere în voi. În loc să vă arătați dezacordul față de o nemulțumire sau față de o supărare, spuneți. Înțeleg ce simți. Cunosc pe cineva care a fost într-o situație similară și... A simțit același lucru. A descoperit că făcând, apoi le spuneți soluția voastră, a reușit să obțină un rezultat pozitiv. Dacă cineva vă spune nu pot să fac afaceri cu firma ta pentru că am auzit că serviciile voastre sunt mizerabile, răspundeți. Înțeleg exact ceea ce simți. Unul dintre clienții noștri vechi și foarte prețuiți a simțit exact același lucru, dar a descoperit că, făcând comanda înainte de prânz, a fost servit chiar în acea zi. Dacă Bianca spune, Justin, nu cred că te iubesc, el ar putea răspunde, Știu ce simți, Bianca. Mai de mult, Jessica a simțit la fel în prevința lui Paul, dar după ce au discutat situația, ea a descoperit că, de fapt, în sufletul lui Paul, o iubea și voia să împartă totul împreună. În niciunul dintre cazuri nu v-ați arătat dezacordul cu cealaltă persoană și nu ați contrazis-o. De fapt, ați vorbit ca și cum ați fi fost de acord cu ea. Nu vă apărați de atacul celuilalt recunoaște sentimentele. În următorul capitol vom învăța cum să fim de acord cu toată lumea, inclusiv cu cei care ne critică.